Det har uppgifter i USA om mordplaner mot svensk konstnär. Being called Jihad Jane. She lives in Montgomery County and she's being charged with using the internet to help the enemy in the war on terror. Specifically an attempt to kill this Swedish cartoonist who drew an image of Mohammed's head on a body of a dog. Vi sänder Jihad Jane och Rondellhunden. En dokumentär om komplotten att mörda Lars Vilks av Martin Jonsson. Jag reser till den plats där den här historien fick sin börja. Det var här, mitt i den värmländska skogen på Telleruds Så Där hängde det konst och sen så hängde det konst där på väggarna. Jag har träff med Mats Dalberg. Han är kulturredaktör på Nya Värmlandstidningen. 2007 är han här på en pressvisning av en ny utställning: Hunden i konsten. Och just den här sommaren 2007 så hade man valt temat Hunden. Året dessförinnan hade man haft temat Katten. Och det kunde vara små och trevliga porträtt av kokospanglar till ganska abstrakt konst som föreställde hundar. Det är seminarium för hundrädda och poesiafton om livet med hund. Konstnärerna Lars Lerino och Karin Bros deltar. Men där finns också en konstnär som sticker ut, som inte har Värmlandskoppling. Lars Wilks. Jag förväntade mig att få se träskulpturer av Lars Wilks. Hundar Hundar av trä. Här hänger det också en hund från 07 där. Ja, den var nog med. <laughs> det är här på övervåningen som Lars Vilks teckningar hängde. Och så kom vi hit. Och nu hänger det här stora standardet här. Men då hade man hängt upp en svart duk. Och sen satt upp. Nålat tre stycken teckningar. Ganska små. Ungefär som ett sånt där spiralblockspapper man river av. En, två, tre. Och jag minns att jag reagerade och sa att... Är det här allt? av <laughs> honom? För jag blev lite överraskad. Det var ju teckningar. Du, du, vet, du sitter och pratar med en kompis i telefon- och så har du papper och penna- och så sitter de och skissar så här- gubbar gummor. och eller ingenting alls. Och uh, stod vi och tittade här. Och... och sen så konstaterade jag mycket enkelt- att det här är ju väldigt kontroversiellt. Ni är medvetna om att- det kommer att bli liv om det här. Nej. Det var de inte helt medvetna om- för att uh, de tyckte kanske att det var mer- som ett litet skämt. En av de tre teckningarna av Lars Wilks- föreställer profeten Mohammed som rondellhund. Och Wilks har skrivit en hälsning- som följer med de tre hundteckningarna. Det står så här. Att göra teckningar som karikerar den stora profeten Mohammed- går naturligtvis för sig. Och utan att det uppstår några problem- det är fritt fram att ironisera över islam och det stora profet. Den, den tillkomsten var ju så att jag gjorde väldigt många skisser till den Och sen när man då tecknade så tecknar man väldigt fort. Så det tar inte så många minuter att göra det. Men man får då göra ett antal innan man får liksom träff. Lars Vilks avslutar sin text med ett konstaterande. Religioner är aldrig trevliga. Och där är det en rondell som står i en rondell. Och där är en liten plantering bredvid. Och så har man ju då en i man där med en turban på huvudet. Och han omgiven av bilar och stadsmiljö med hus i bakgrunden. Och sen finns det en till text där som står profeten M som rondellhund. Alltså jag såg det mer som en, som en rätt en bild. Alltså än att det skulle vara speciellt sådana direkt kränkande. Alltså den, men har inte den ondsinheten över sig. Det, ska du vara ondsinn så är det ju inte riktigt det med rondellhund. Alltså. Det är kanske lite små smålöjligt. Alltså. Minns du vad de sa på Tellerud när du skickade, skickade in den? Ja, ja, ja, det var helt grönt. Alltså. Men däremot jag hade jag fortfarande svårt att tro alltså, att det skulle bli en så stor sak. Det här var ju en liten hembygskord uppe i Tellerud. Alltså. Det, det, borde inte, det borde inte föranleda några sådana händelser då. Ångrar du någonsin att du gjorde den där hunden? Nej, man ska inte ångra. sådant. Alltså, jag tycker nog att det kanske är, är ett av de viktigaste projekten som har gjorts så. I, i, i just samtidskonsten. Sen hörde jag att arrangörerna hade kanske börjat tänka lite grann om det här. Vad det kan leda till. Och de hade då säkert konsulterat någon god rådgivare. Och arrangörerna tog beslutet att ta ner bilderna. Mats Stalberg åker hem till redaktionen och börjar skriva på en artikel. Då hade jag liksom eldat upp mig och koncentrerat mig på att det här kan bli något- Ja. Nyheten om att teckningen har tagits ner sprider sig. Ja. Den 19 augusti bestämmer sig dåvarande chefredaktören på Närkes Allehanda, Ulf Johansson, för att publicera Rondellhunden. Vi publicerar den en söndag. Bilden publiceras med en ledarkrönika och handlar om vad gränsen går för konsten. Och eh, vi hade diskussioner med de som skulle jobba helgen och vara helgansvariga. Att de visste vad de skulle få tag i oss om det skulle bli reaktioner. Men det blev inga reaktioner under helgen där. När kom reaktionerna? Reaktionerna började byggas upp veckan efter. Eh, nu blev det en ganska liten demonstration. Jag tror det var mer än 50-60. Men veckan efter arrangeras en ny demonstration av den lokala muslimska församlingen- och den blev mycket större. Och då hade det ju blivit en stor grej i, i, nästan i världsmedierna. Så alltså det kom ju tv-kanaler från Europa som ville vara här och bevaka demonstrationer. Och polisen ville ha avspärringar och sådär. Och då var det väl minst 400 utanför. Idag vi står vi här framåt, Alejandra. Vi kräver ursäkt från Nertis Alejandra. Urkör! Polisen ville egentligen inte att jag skulle gå ut. För De sa, vi kan inte garantera din säkerhet om du går ut här när det är så mycket människor. alla Men jag kände att det skulle se konstigt ut att gömma sig inne hela tiden. Så jag gick ut och, och mötte ordföranden i den här församlingen och sen gick han med in och så hade han också en, ett tal kan man säga plus att han hade namnunderskrifter mot publiceringen. De krävde att jag skulle be om ursäkt och att jag skulle lova att aldrig publicera något sånt igen. Vad säger du då? Då sa jag att jag beklagar om det är folk som har känt sig provocerade av det men jag kan aldrig som utgivare lova att jag inte ska publicera något. Demonstrationerna Sprider sig. Svenska flaggor bränns i Afghanistan. Irans president säger att det är judarna som ligger bakom publiceringen. Den svenska ambassaden i Teheran får motta en officiell protest. Och Pakistans utrikesdepartement framför en officiell protest till den svenska regeringen. Svenska medborgare och svenska företag blir hotade under fredagsbönerna i Islamabad. Sverige lever kristna och muslimer sida vid sida i vi ömsesidig respekt. Och Fredrik Reinfeldt tvingas göra ett uttalande. Det är någonting vi ska vara rädda om. Det är någonting som jag personligen är beredd att göra mitt yttersta för att se till att vi kan fördjupa. Efter fredagsbönen, två veckor efter att bilden publicerats i Närkes Allehända- så sprider sig den här rösten på muslimska extrema hemsidor. Det gick några veckor och, och jag tror det var säkert tre veckor efteråt som det här, den här fatvan uttalades mot mig och Lars Wilks, då vi fick pris på våra huvuden. Han hävdar att han är Abu Omar al bagadi den förmodade ledaren för Al-Qaida-gruppen, Islamic State of Iraq. I inspelningen berättar han om Närkes allhand och publiceringen av Frondellhunden. Den som dödar Lars Filks ska få 100 000 dollar. Om han slaktas som ett lamm ska man ökas till 150 000 dollar. Och den som kommer med chefredaktörens huvud får 50 000 dollar. Det var en reporter från Sveriges Television faktiskt som ringde tidigt en lördag morgon och frågade om jag visste att jag hade fått en fatwa riktad mot mig. Jag satt ju i stort sett i någon slags presskonferens i hela dagen sen. Vi hade ju poliser boende utanför, då direkt efter det. Ställde ut fotöljer i gången och höll dem i kaffe och sådär. Alltså man visste ju inte riktigt vem, vem um, reagerade på ett sånt på en sån fatwa. Dagen efter att Fatwa uttalas den 16 september är Lars Wilks i Tyskland när telefonen ringer. Det är nyhetsbyrån Associated Press som berättar nyheten för honom. Från den stunden så blev det ju någonting helt annat. Ju. För en sån nyhet är ju en världsnyhet. Och då blev den här saken väldigt känd. Och då är det svårt att bli glömd. Det som är fördelen med det här, och det, det är ju det, det som jag själv tycker är det viktigaste, det är ju att det finns bevakning uppe på natetid. Och om någon kommer under, under, under natten, alltså, så är det ju svårt att reagera. Det kommer ju att ta tid. Och det är ju då man är så Lars Vilks bor i Nihamsläge i Skåne. Vardagsrumsgolvet är täckt av Mohammedbilder, och han sitter vid soffbordet och ritar ännu en. Du hade någon skyddsrum också? Ja. Vill du visa? Ja visst, ha? det kan jag alltså, Jag tyckte det var en väldigt bra idé alltså, men så småningom så har jag ändrat mig där idag. Det är, ju, det är, det är ett problem med skyddsrum. Att om något tänder på huset så man tyglig lärar Hans skyddsrum här på övervåningen är en liten skrubb med röd sliten dörr. Här kan man komma in, alltså, Det är ganska in att det är lite kyfre där inne. Där kan man kypa in och ta nyckeln med sig så tar en stund och slår in den där. Så, alltså, någon använder sig av eld alltså, så är man ju inte särskilt säker. Där. Och Sen kan man inte komma vidare från här. Fattvan är uttalad. Frågan är bara, vem kommer känna sig kallad? 2007 bor Jihad Jain i Pensburg utanför Philadelphia. Det är en liten stad. Det tar två minuter för mig att köra på huvudgatan genom stan. Amerikanska flaggor hänger från verandorna vid de stora tvåvåningsvillorna. Jade Jane bodde i ett av de få lägenhetskomplexen i stan. Ett rött tegelstenshus där posten förut höll till. Miles to Ingen av hennes grannar vill berätta om henne. Hennes föräldrar och syskon går inte att få tag på. Men jag får höra att hon hade en pojkvän. Han ska arbeta bara 15 minuter härifrån. Han svarar inte i telefon eller på mejl så jag sätter mig helt enkelt utanför hans jobb en gammal verkstad och väntar på att han ska komma. At on right. Under tiden läser jag om vad som står om henne i arkiven. Colleen LaRose som Jane egentligen heter föds 1963 i Dearborn, Michigan. I en liten industristad med hundratusen invånare. Första gången Colin Rose gifter sig är hon 18, hennes man är 34. Hennes man är nästan dubbelt så gammal. När hon är 24 flyttar hon till Texas tillsammans med sin andra man. Collinda Rose arbetar som hembiträde. Hon har en röd liten sportbil och tama iguanor som husdjur. En röd liten sportbil och tama iguanor som husdjur. När hon är 33 år blir hon åtalad för att ha handlat med förfalskade checkar på en pizzeria. En annan gång för att hon gått full längs med motorvägen. Samma år kör hon bil full. Varje söndag går Colleen Rose till kyrkan och ber. Varje söndag går Colleen Rose till kyrkan och ber. När hon är 34 flyttar hon till Pensburg för att bo med pojkvännen Kurt Gorman. Pojkvännen Kurt Gorman. Fem år senare... När hennes styrfar dör, sväljer Colleen LaRose tio muskelavslappnande tabletter. Ett misslyckat självmordsförsök. Polisen hittar henne hemma. Till dem säger hon, jag vill inte dö. Efter fyra dagars väntan dyker han upp, pojkvännen Kurt Gorman. Så so du han är stor Mustaschen hänger ner över munnen. Han bygger sändare för lokal radiostationer runt om i USA. Jag travel a on the around the country, because the equipment för all around the Och det är på en lokal radiostation i Texas som de träffar varan. Och de flyttar in i lägenhet här i Pensburg. I lägenheten bor också kurts sjuka pappa. After my mother had passed away from cancer. Um, my father went, uh, He was you know by himself and he wouldn't eat. He wouldn't uh, you know, wouldn't take his medicin so he came to live with us. är kolin arbetslös. Hon tar hand om Kurts sjuka, pappa. Se till att han äter får sin medicin och går upp i vikt. She did a very good job uh, looking after him. Um... När Kurt reser runt och reparerar radiosändare runt om i USA- är Colleen LaRose hemma i lägenheten. Hon tar hand om pappan och pratar med sina två katter. Och så sitter hon flera timmar om dagen i vardagsrummet- framför datorn. Jag är så so busig- uh... Traveling and working a lot of hours that didn't really pay attention exakt på what she was doing, but I know she played on she you know, got on the computer and played a lot of gams and stuff on the computer. You know. Kurt har ingen aning om att Kolin egentligen lever ett parallell liv på internet. Och det är här, på sociala forum som Kolin LaRose blir Kihad Jean, en konverterad muslim. Pojkvännen ser henne aldrig som Kihad Jane. Inför honom visar hon sig aldrig var intresserad av religion. Han säger att hon var en normal amerikansk förruttskvinn. Just a normal, normal everyday person. I mean nothing, you know, nothing out of the ordinary. Normal, normal woman. I mean nothing surprising as far as you know. Just a normal person. Men framför datorn i vardagsrummet loggar hon in som Jihad Jane på YouTube. Hon tittar på filmer med ett tydligt anti budskap. Det är propagandabilder på döende barn och soldater. Det är textremsor där USA målas upp som djävulen. Efter att hon sett filmerna skriver hon kommentarer. Den 20 juni 2008 skriver hon Jag är desperat. Jag måste på något sätt försöka göra någonting för det plågade muslimska folket. Jag vill bli en martyr. I want to become a martyr. Och Jihad Jain tror att ingen har koll på henne. Men det finns en liten grupp människor som upptäcker Jihad Jain- De kallar sig patrioter. We came across Geeha um, Chain because she was literally every dag- liking 20 30-40 videos. Det här är Rusty Schattelford. Han tillhör en löst sammanhållen organisation som kallar sig Youtube Smackdown. Och de letar efter terrorister på internet. She was on Youtube a lot. She was commenting a lot, she was arguing with people a lot. Six hours a day, easily. Rust och hans patriotvänner anser inte först att Jia Jane är tillräckligt intressant. Utan de använder sig av henne för att hitta andra mer farliga extremister. And so at first, we kind of used her to kind of find the extremist videos. Because since she was spending all day on YouTube looking for extremist videos, and all of us have jobs she didn't. It was just easier to go to her her Youtube profile and just see what she was liking, and then we could find what she was liking and then flag those videos. And so that's how I first came across her. Rusty Schildford har letat efter terrorister på internet sen Irak-kriget 2003. Han har sett många som jihadjane. The threat is people who have very little human interaction in their lives. They get online into these communities. They keep telling themselves these stories of the world against them. De möts på internet och berättar för varandra att världen inte förstår dem. Att alla vill dem illa. Och just därför måste de försvara sig. And everyone's out to get them and they take it seriously enough and they're just socially inept enough and they're just crazy enough and they're going to um kill people. Att jeans kommentarer blir över Hon skrev... actually her comments got more extreme. She she wrote, um, i urge you, my umma, whenever and wherever possible, kill any zionist bastards and their puppets. Hon skriver, jag ber er, mina bröder, döda alla sionistiska svin. Inshallah, make do for me to become Shahid and you know, to become a martyr. Be för mig. Låt mig bli en martyr. This is just the beginning. The Jews are already crying. Och när Rusty Shackelford strax efter misshandlingar 2009 ser att Jade Jai uppmanar människor att skicka pengar till en terrororganisation, så samlar han upp allt sitt material på Jade Jai och skickar det till FBI. That's the the the post. You know what she's crossed the line here. She's not just saying, you know, God bless the Bin Laden. She's saying that that she's raising money for the Mujahideen, and that's when we called the FBI. FBI tar över fallet. Och de registrerar en mejl-konversation- mellan Jihad Jane och en man i sydöstra Asien. Det är av honom hon får uppdraget. Uppdraget att mörda Lars Vilks. Han skriver- Åk till Sverige, döda Lars Vilks- så att hela den sekulära världen skräms. Samma dag svarar Jihad Jane: Det här ska bli mitt mål. Jag ska lyckas, eller dö medan jag försöker- på internet får Jane kontakt med ytterligare en amerikansk kvinnlig konverterad muslim. Jamie Pauline Ramirez. Yeah, the mountains you, uh, make sure that, uh... 2009 bor Jamie Pauline Ramirez i Colorado, Denver. Jag Coat, even in the Det här är hennes mamma Christine. Lovely dogs. Det är härifrån som Jamie chattar med Jihad Jane på forum för konverterade muslimer. She is my daughter. I love her. Uh, sometimes I'd like to just punch her in her face, you know, but uh, she's my daughter. Mamma Christine kliver in i sitt lilla hus. I don't even know where to begin. Uh, Jamie, uh nobody liked her. Kristin säger att ingen tyckte om Jamie. Hon visste inte hur man skulle vara med andra människor och vägrade som barn att släppa taget om sin mamma. She just had, you know, a hard way to go. She just, you know, didn't bond with people. She just didn't know how to, you know, relate to people. You know, she was real clingy to me. Uh, She, she was my um, I couldn't get away from her. Jamie gifte sig precis som Colleen LaRose, tidigt med sin första man. Första gången mamma Christine träffar mannen, sitter han med en ak 47 i knät. Jamie är 18, han är 36. I had met her husband, her first husband, and I didn't like him. And The first time I met him he brought out AK47 och var sitting där you know fondling this this stupid rifle and uh, I didn't trust him and I didn't like him. The you made some a mix Jamie Stup Papa Keith han sitter och tjuvlyssnar i rummet bredvid han bryter in för att berätta hur lätt påverkad Jamie är när hon skiljer sig och gifter sig på nytt men mexikansk man säger Keith att hon börjar använda bandana och att hon börjar hänga med mexikanska kriminella gäng. And she run with the hon skiljer sig på nytt och Jamie flyttar in med mamma Christine och Keith. She's easily influenced, easily impressed. Steve, Keith, han har suttit i fängelse i 27 år. Han har studerat arabiska och är konverterat muslim. Jamie har aldrig varit intresserad av religion. Men på långfredagen 2009 berättar Jamie att hon tänker konvertera till islam. She har you know, spent a lot of time talking to people, you know, online, but it just kind of escalated and then on Uh, good Friday of 2009, she made her announcement that she was converting to Islam. That went over with me like a lead balloon. Um, she started wearing the uh, jaha or whatever it is, the headdress that they wear. It got progressively worse. She started wearing the, the full length outfits. Jamie Pauline Ramirez täcker över håret med en slöja. Mamma Christine vill att hon ska använda köksdörren när hon har slöjan på sig. Men Jamie lyssnar inte. And would come home from work wearing this stuff there was a back door that she could have gone in. But no she had to waltz through my living room with this stuff on. You know putting it in my face knowing that it upset me. Jamie sätter sig framför datorn och chattar med andra konverterade muslimer. Then she spent every second from the time she got home uh, other than eating on the computer talking to these these uh terrorists is what they turned out to be everything Jamie looked at online she had to use a program to decipher it and put it in in english i'm reading it keith som kan arabiska läser bakom hennes rygg och ser att hon har kontakt med terrorister i'm telling her those are terrorists there's våra terrorists those are my friends jamie those are terrorists Sheman listened and she I know what I was talking about. Den 1 augusti 2009 skickar Jade Jane ett mejl till Jamie. When our brothers defend our faith, their homes, they are terrorists. Mina bröder och systrar kallas terrorister. Då är jag en av dem, en terrorist. Fine. Then I am a terrorist. Jamie Pauline Ramirez svarar att hon i såna fall också är en terrorist. Soon I will be moving to Europe to be with brothers and sisters. Jihad Jane skriver till Jamie. Jag ska snart till Europa och där kommer jag att vänta på dig. When I get to Europe I will send for you to be with me there. Där finns ett träningsläger. Det ska bli vårt nya hem. This place will be like a training camp as well as Träningslägret är på Irland och det är dit de två amerikanska kvinnorna ska åka. Jade Jane ska åka först. Där ska ni planera motplanerna på Lars Wilks. och Jamie Polin Ramirez ska komma senare. Jade Jane skriver att ingen kommer misstänkande. Hon är en vit amerikan. Hon smälter in bland de andra. Den 23 augusti 2009 sitter Lars Wilks i sitt hus i Skåne. Han sitter framför sin stationära dator i vardagsrummet. Han skriver om samtidskonsten, om fragment och collage. Det har gått två år sedan rondellhunden togs ner och kontroversen har lagt sig. Lars Wilks har glömts bort av de flesta i världen. Men samma dag i Pensburg, Philadelphia plockar Jared Jane ur hårdisken ur sin dator och tar pojkvännen Kurt Gormans pass. Det har gått en vecka sedan Kurt Gormans pappa dött och Jared Jane lämnar lägenheten. Kurt anmäler att han är inte försvunnen men säger till polisen att hon tagit hans pass. If somebody leaves, I, I you know, surely be concerned there. Don't want to see anything happen to anybody. So. Ja, Jane skickar passet till en 15-årig amerikan som hon haft kontakt med på nätet. Sen åker hon till flygplatsen i Philadelphia och vidare mot Dublin. No, I try to, I try to, uh, I'm gonna, I don't know, I just, I can't figure it out, you know. Kurt får inte hoppa than Manico Hanshandah pointed terrorist. She seemed to be caring about people and um you know she always and she you know she loved animals. Did you I, have any signals that she was going to leave? No, no. No, none at all. I had no idea. She said that she was going to spend the weekend with a friend down in Denver and uh I knew she was lying. Uh. 19 dagar senare, fredagen den 11 september, är det dags för Jamie Pauline Ramirez att åka efter Jihad Jain till Irland. Hon sätter sig i sin nyköpta Pontiac Bonneville med temporära registreringsskyltar och lämnar stan. Vi kände att det var något wrong. Och vi kände att hon var i Jamie säger till sin mamma Kristina att hon ska åka till en vän i Denver men åker istället till flyktplatsen. And I thought she had gone to New York and had no idea that she had left the country. På Irland väntar de två kvinnornas kontakt. Ali Sharaf Damash Tre år senare reser jag efter dem. Jag tar motorvägen söderut mot Waterford. Waterford är en liten stad med 50 000 invånare. Den har svarta tak, gråa stenhus, åtta kyrkor och en moské precis vid Atlanten. Samma dag som Jamie Pauline Ramirez kommer hit gifter hon sig med Alisha After Mars i moskén. Jamie flyttar in i Alishiraf Damashas lägenhet i centrala Waterford. Den ligger precis ovanför en pizzeria. Um. Under hösten 2009 får Jihad Jane för första gången kontakt med Lars Wilks. Hon ansöker om medborgarskap till Lars Wilks fiktiva konstvärld Ladonien- hon använder sig av namnet Sally Jones. Sally Jones, ja. Där är den. sassylilsally.gmail.com Jade Jane blir medborgare i Lars Vilks rike. Så hon har då fått ett svar för mig, va? Så, va? så det, är, det Hon har fått en svar så står hennes namn där. Så jag har inte sett något märkligt med den, ja. Och den 30 september- Skriver hon till mannen som gett henne uppdraget att döda den svenska konstnären. Bara döden kan stoppa mig nu. Nu när jag är så nära målet. Men här på Irland tunnar spåren efter Jihad Jane ut. Det ryktas om att hon bor hos en bagarfamilj, en bit ifrån Cork på Västra Irland. Men det finns ett fotografi från den här tiden, taget i Holland. Hon står framför Riksmuseet i Amsterdam klädd i jeans och kofta. Över axeln hänger en svart väska och det blonda håret hänger fritt. Är hon någonsin på väg mot Skåne och Lars fylks. Antagligen har FBI koll på henne hela tiden. För i oktober 2009 åker Jade Jane oväntat hem till USA. Hon grips på flygplatsen i Philadelphia och åtalet mot henne hålls hemligt. Ingen kan kontakta henne. Ingen annan än FBI vet vad som har hänt. Jamie, she finally called. Um... Samtidigt är den andra amerikanska kvinnan, Jamie Pauline Ramirez, kvar i Waterford. Hon ringer till sin mamma Christine från Irland. Hon berättar att hon gift sig med Ali Shura aftermash och att hon lever som troende muslim. Först skulle hon inte berätta var hon var. Jag sa, var är du? Och hon sa, Irland, jag kunde ha hit på floor. Det var det sista jag väntade att höra hear. Mamma Christine tolkade som att Jamie är på väg att bli terrorist. And it, when I found out she was, you know, out of the country, I just felt helpless that there was absolutely nothing I could do. Christine ringer till polisen och berättar att hon vill ha hem sin dotter. Polisen förklarar att beslutet att flytta till Irland inte är olagligt. och därför finns det inget de kan göra. Det går ett halvår. Och i början av mars 2010, en tidig morgon, är Emiliano Kislano på väg till sin pizzeria som ligger precis under Ali Sheraf Damashes lägenhet. Det är poliser precis överallt. Någonting har hänt tidigare under natten, men ingen vill berätta vad. I didn't really know until I came over to open the restaurant that morning and I saw guards everywhere on the street. Han spolar tillbaka pizzeriens övervakningskamera- som är riktad ut mot gatan- och ser vad som hände tidigare under natten. So det var very, very. Uh, to see that. Polisen står tryckta mot ytterväggen. I händerna håller de automatkarbiner. De har blivit tipsade av FBI- att det finns terrorister i huset. In tre seconds we didn't see... On the street, was inside, yeah. Poliserna stormar lägenheten. Och efter en stund kommer de ut med Alice Ralph Damage och Jamie Pauline Ramirez. De försvinner i en skåpbil och sätts i häktet här i Watford- Förhören med de sju personer som greps i Irland igår misstänkta för att ha planerat att mörda Lars Vilks kommer att fortsätta och någon av de närmsta dagarna kommer fallet att tas upp i irländsk domstol. En terroristcell är sprängd. Det är en världsnyhet. And In the last few minutes we've been able to confirm that seven other arrests in Ireland are connected to this case specifically an attempt to kill this Swedish cartoonist who drew an image of Mohammed's head on a body of a dog. Vem andra människor häktas samma morgon på Irland. Alla misstänks för att ha varit med och planerat mordet på Lars Wilks. The seven are being questioned about a conspiracy to murder the Swedish cartoonist Lars Wilks. Från att varit helt bortglömd i snart tre år blir den svenska konstnären på nytt en internationell angelägenhet. Mr Wilks has now told Swedish television that he's an artist who does not have any kind of political agenda and says the risk to be killed is there all the time. And never feeling safe is the price he must pay. Och du måste le kunna leva med det, Eva. Uh, du kan aldrig känna dig säker. Det är, det är det priset som jag tror man får betala. Polisen vill koppla ihop de sjutgripna med Jihad Jane. Gardaí, meanwhile, continuing to investigate the possible movements in Ireland last September of an American, Colleen LaRose, who described herself as Jihad Jane, and how much time, if any, she spent with two of those currently under arrest två av dem misstänks speciellt för att ha samarbetat med henne. Alice Ruff Marsh och Jamie Pauline Ramirez. De blev tilldelade en jouradvokat. Brian Chesser. Det um, var just like waking up one morning and the whole, your whole world had changed. Det um, was um, it was quite för roller coaster att for, for any solicitor to be Polisen letar efter bevis som binder ihop de två häktade med Tia Jane. Men Jamie och Ali, de distanserar sig från henne. I förhör berättar de om att hon är sinnessjuk. De hävdar att Tia Jane, Colleen Larose, blev svartsjuk och att det blev en spricka mellan dem. Colleen Larose was uh, felt jilted in some way. Um, there was some uh, jealousy between the two women. Jamie släpps efter två dagar i häktet. Friad på alla åtalspunkter. Men hon blev upphämtad av FBI. Vi har blivit i per telefon på en nära dag. FBI håller henne undan media. Och de försöker övertala henne att åka hem till USA frivilligt. She rann mig och sa att she had gått till Dublin- because the FBI kände att det var too much media- uh, de måska isolera henne på ett hotellrum i Dublin. Hon är gravid. Alicia af Demers är pappan. De var sätta att hon skulle gå tillbaka till Amerika, att hon skulle bli gjord mycket bekväm där, att de skulle få henne ett hus. FBI lovar Jamie att om hon åker till USA, så ska de mordna ett nytt hem. i USA kommer allt bli bra. Would be rosy. men Brian Chester avråder starkt. Han säger till henne att inte åka till USA frivilligt. Men Jamie litar på FBI. Advokaten Brian Chester menar att Jamie är naiv och att hon är en ovanligt lättpåverkad människa. The naivety was that she believed what the FBI were telling her and she was a person who was easily influenced and uh, if you combine the two i think you you you you have the recipe for a vulnerable person you know Den 1 april 2010 där Jamie Pauline Ramirez ett flyg hem från Dublin i stolsraden bakom henne sitter FBI-agenter klockan är 6 här är ekot Ytterligare en amerikansk kvinna misstänks i USA för att ingå i en mordkomplott mot den svenska konstnären Lars Vilks. Kvinnan greps förra månaden i Irland men friades och släpptes när hon kom tillbaka till USA igår. Greps hon i Philadelphia. I Philadelphia hamnar Jamie i häktet. Där får hon ett missfall och förlorar barnet. Jamie har erkänt att hon har gett materiellt stöd till terrorister och till Jad Jane. Jamie får sin dom i november i år. Hon väntas få sju års fängelse. I Colorado ser Jamies mamma Christine- och hennes styrpappa Keith på nyheterna. En amerikansk kvinna har gripits- efter att hon kommit hem från Irland. De förstår båda direkt att det är Jamie- and she's the kind of person that uh acts before she thinks before this is all said and done me personally what i think when the steve papakisth jennifer fem år sen trorarna att jamie kommer begå självmord another five or six in there before she kills herself because jamie's no fighter jamie ain't got that kind of heart she tried to talk like her mom Hela James släkt har tagit avstånd från henne. Men mamma Christine skickar ändå pengar varje månad. My sister thinks I'm plum stupid. Because I do send her money, to, you know, they're in prison every month. Um uh, but uh she doesn't have anybody but me. And um uh, I mean jag just because I don't agree with what she's done doesn't mean I stop loving her. Ali Raftermarsh, Mars han sitter kvar i häktet på Irland. De amerikanska myndigheterna har åtalat honom hans frånvaro och de vill se honom deporterad till USA. De övriga fem terrormisstänkta på Irland släpptes kort efter att de häktats. Det går inte att koppla någon av dem till Jihad Jane. Well, I mean if you're with somebody then all of a sudden they leave and then you know it's just been a difficult situation on me so Kurt Gorman har inte träffat Jade Jane Colin LaRose sedan i september 2009. Hon har erkänt sig skyldig till att ha planerat att mörda Lars Wilks. Hon förväntas få en livstidsdom. Jag I kan mean, I can't change what's happened there so if I think about that there's you know it's not going to help me feel any better so I figured I'm just going att well concentrate on just trying to do what I can to get my work in go on so han har fortsatt att bygga lokalradiostationer och han försöker att inte tänka på det. Kurt visste ingenting om Jihad Jains planer. Han hade inte hört talat om någon skånsk tecknare. I didn't know about the uh, anything about the uh, Swedish cartoonist till I read about it uh, on the internet. I didn't even know who that was. När, när fick du för första gången reda på det här om den amerikanska kvinnan som försökte döda dig? Ja, jag var ute och spikade, vill jag minnas. Jag var ute och spikade minst, Jag har en stor skulptur här när heter Så, det, så när jag kom hem alltså, så visade det, sig det full kalabalik här hur pressen kom hit. Jihad Jane var ju en fantastisk nyhet, ju. Att det blodtöstiga islamistiska kvinnor alltså det, det är ju ändå gefundenes fräsan, alltså blond amerikansk. Alltså. Du, du har ju själv sagt att allt det här är på något sätt del av ditt konstverk kan du, kan du förklara det? Jo, det är ju så att konsten idag den är ju processinriktad där deltagarna blir själva konstverket Här är det då samma sak fast Deltagandet är ju personer och aktörer på en lite annan nivå va? och eh, här handlar det om liv och död. Det. Däremot så kan jag ju inte ta ansvar för denna process va? utan det är ju ändå de enskilda. De enskilda de som deltar här deltar ju inte i konstverket medvetet utan de agerar ju i sin verklighet. Va? Och sen blir det liksom en del av, av det här verket. Så att den här dokumentären till exempel blir en del av ditt konstverk då, på ett sätt? Ja, den, den är så va. Men om man inte vill det då, om de inte vill vara en del av ditt konstverk? Ja men du kan ju inte göra någonting åt alls, utan det kommer ju liksom att inkluderas i, i förloppet. Det är mitt konstverk. Mm nu gått fem år sedan de tre ritade teckningarna satt uppnålade på en svart duk på hembyggt hembygdsgård i värmlandskogen utanför Karlstad. Det var tre teckningar som för ett kort ögonblick visades för Mats Dahlberg innan de snabbt togs ner igen. När man såg de här vilksteckningarna så ja, alltså man drog, drog på munnen lite grann och det var inte det var inte så seriöst, alltså som konst. Men jag hade naturligtvis inte den brekaste aning om att de här tre små, inte speciellt högtstående konstverken, att det skulle få en sån enorm slagkraft. Det fanns inte i min föreställningsvärld.